Hola, bon dia. Avui la recomanació doncs, és clara. Agafeu el paraigua si encara hi sou a temps, si encara heu de sortir de casa, perquè realment serà un dia molt insegur i amb força ruixats aquí a les comarques de Lleida. De moment, parlem ja d'algunes pluges que han estat minces. Fins a una estona, per exemple, a portàvem acumulats dos litres a escades en Gordany, dos litres a Bellbé de Cerdanya, un litre a Puigcerdà o a Organyà. I esperem un dia realment molt insegur, matí encara amb algunes clarianes, especialment abundants cap a l'interior, cap a la terra ferma. Al Pirineu ja s'hi esperen doncs, aquests ruixats intermitents, de moment febles aquest matí, però tensió a partir del migdia hi haurà ruixats, tempestes localment actives i acompanyades de calamarses, sobretot abundants cap a la Cerdanya, l'Alelurgia i el príncipe d al Port del Comte, a l'interior arruixats també intermitents entre aquesta tarda i aquest vespre amb unes temperatures que baixaran de mitjana entre 3 i 5 graus.